Namota se Bhagavatu a Rátu, sama, sambuda Namota se Bhagavatu a Rátu, sama, sambuda se. Bhagavatu a sama, Sambudase. Tak začneme s výkladem, aby jsme se někam dostali. Sutra, kterou budeme pobírat. V těchto dnech se nazývá Maha, Hati, Padou, Pama, Suta. Maha to je delší nebo velká, Suta zde překládá jako rozprava, Upama je přirovnání, Hati je slon a Pada je stopa. Hm? Před touto sutrou máme kratší rozpravu o přirovnání ke sloní stopě, která je tež velice důležitá. Dle tradice, když Mahinda přišel, a Rahat Mahinda přišel na Šrilanku, učil tuto sutru šrilanského krále a převrátil ho na buddhismus. A to je vlastně začátek buddh, historie buddhismu na Šrilance. Tak jsem slyšel. Nebudeme se zabývat příliš detailem, tak jsem slyšel, kdo slyšel, samozřejmě Ananda, hm? autenticita jakékoliv rozpravy je právě daná tímto. Tak to jsem slyšel. Hm? Tak to jsem slyšel, tak to jsem si zapamatoval. Jednou znešený prodléval v Sávati, vznešení to je hm? překlad a Sávati nebo šrávastý. V době Budhy byly v Indii dvě velká království, která spolu souperily a často válčily. První se nazývala Kosala. Hlavní město bylo právě to, Savaty. Duhé se nazývalo Magada s hlavním městem Rajagaha a v době Budhy to byly velké ríše a Budha, jelikož velké ríše, mnoho obyvatel a Budha vlastně strávil většinu svého misionářského života v těchto dvou blízkosti, těchto dvou hlavních měst, dvou velkých ríší. A kde strávil čas? Ne ve městě, ale za městem, právě v Džetově háji, jetavana Anáta Pindika, zahradě. Anáta Pindika v historii buddhismu má velkou roli tež. je to největší mecenář buddhismu a tuto Jetavanu právě on daroval společenství mnichů. a daroval to tak, že podle tradice že rozprostřel mince po celé ploše čili Anáta Pindika Velký pracháč. Teď tento Velký pracháč má tež úzký styk s Šáryputrou nebo Sáriputa. Většina rozpráv jsou rozpravy budy, ale některé z rozprav jsou tež rozpravy velkých žáků. Zde tato rozpráva nepatří Budhovi, ale patří Putovi. Hm? A Putrov měl tež, vlastně byl učitel Anatha Pindika. Tež v Majimanikája, nebo jak předpoužili sbírka ve sbírce středně dlouhých rozprav najdete tež a náta pindika ováda, váda ta obzvláště zajímavá, nebo vlastně je to základ pochopení transcendentální moudrosti, kterou právě Sari Putra učil našeho dobrého pracháče, milionáře. A náta pindiku a jak ho učil. Když. Anáta Pindika umíral, Budha požádal Sāriputra, který byl jeho učitel, aby šel k němu a doprovázel ho v posledních chvílích jeho života, tak, aby získal příhodné zrození, znovu zrození a nebo vysvobození. A Sāriputra ho učil hned Vlastně to nejhlubší snad nepřiprál, aby dosáhl to nejvyšší. Což, ale nedosáhl, zrodil se v nebičku. A co ho učil? To má přímý vztah k tomu, co se teď budeme učit. Učil ho, milý Anáta Pindika, podívej se. Oko bys si neměl přivlastňovat. Oko ti nepatří. Milý Anáta Pindika, barvy by sis neměl přivlastňovat, barvy ti nepatří. Milý Anáta Pindika, teď v této těžké chvíli eh, vizuální vědomí by sis neměl přivlastňovat, vizuální vědomí ti nepatří. Milý Anáta Pindika, teď eh, v této chvíli dotyk barvy, oka a Vědomí by jsi neměl přivlastňovat, tento dotyk ti nepatří. Mili Ananda Pindika, pocit, který vychází z tohoto doteku, by si neměl přivlastňovat, ten ti nepatří. A podobně ucho, nos, jazyk, tělo a mysl. A proč oko nám nepatří, proč ucho nám nepatří, proč nos nám nepatří, proč jazyk nám nepatří, proč tělo nám nepatří, právě eh, v této rozpravě Sáry Potra se nám snaží vysvětlit. Vysvětlit, na základě čeho, na základě principu, který se mě obzáště líbí, který najdeme v na Samyuta. Najdeme sutru more, sutru oceánu. Tato sutra mě obzvláště imponuje. Zde Buda hovorí, vy mniši máte šest druhů moří, hm? šest druhů oceánu, oceán oka a tak dále, šest smyslů. Ten kdo je schopen v oceánu oka tolerovat vlny barev, ten může se dostat na druhou stranu oceánu. A podobně ten, kdo v oceánu ucha může tolerovat vlny ve tvaru zvuků, může se dostat na druhou stranu oceánu ucha. A tak dále až do oceánu. Vědomí ten, kdo může v tomto oceánu vědomí tolerovat předměty vědomí, ten se může dostat na druhou stranu oceánu vědomí. A jak se dostaneme na druhou stranu oceánu vědomí právě tím, že pochopíme takovost oka. Takovost, barev a tak dále. A k tomu je pochopení této rozpravy obzáště příhodné. Tedy ctihodný Sariputa. tedy tato rozprava patří ne Budhovi, ale velkému žáku Budhy Sariputa, který se tež nazývá generál Darmy, zrozen z úst Budhy. A Budha ho chválí v tom smyslu, že právě z ze všech žáků je ten, který nejlépe může objasnit čtyři vznešené pravdy. Proto v této sbírce středně dlouhých rozprav můžete najít Sača Vibhanga, což je též Rozprava Sáry Putry o čtyřech vznešených pravdách. Sáry Putra oslovil Mnichy, prátelé Mniši. Ve společenství Mnichu ti, kteří jsou seniory, oslovují ti, ti kteří jsou mladší, jako přátelé, příteli. Ti, kteří jsou mladší, oslovují starší jakož to ctihodný. Hm? Bante, prátelé mniši, příteli odpověděli mu mniši. To znamená, že Saryputa hovorí k mnichům, s, kterým, s kterými je obzvláště familiární. Hm? Ctihodný Saryputa pravil, prátelé, tak jako stopa jakékoliv bytosti, která kráčí po zemi, může být obsažena ve stopě sloní. Co to znamená? Může být obsažena ve stopě sloní. Ze všech stop těch, který kráčí po zemi, ať zvířata, lidé a tak dále, které jsou viditelné, ty, co jsou neviditelné, ty nenechávají stopy. ti co vidíme, ty určitě zanechávají stopy. A z těch stop zvířat, které známe, plno zvíhat neznáme, které zanechávají stopy, těch je ovšem čím dál, tím méně, jako nágové a tak dále. Ale z těch, které známe, největší stopa patří slonovi. Čili velikostí je největší. Jelikož má největší rozměr, Hmm? Čili velikosti je největší. Podobně jakékoliv jsou zde prospěšné stavy, zde dává do závorky kusala dama, zde eh, překlad dama, ten, kdo se zabývá buddhismem, ví, že dama má mnoho, mnoho významů, On vybral zde asi ten význam nejlepší. O co se jedná? Zde je vlastně objekty vědomí. Zde je chápaná dama jakožto objekt vědomí. Z toho je dama Jatána. Co chápeme okem, to jsou barvy. Rupa ajatána, co chápeme sluchem, to jsou zvuky. Ajatana znamená sféra poznání. A co chápeme vědomým myšlením, to je právě sféra dármy A zde asi nejlepší překlad je právě stav. A co znamená kusala? co znamená příhodný, prospěšný? Prospěšný je to, co je zdravé, co vede ke zdraví a co vede ke štěstí co má jako výsledek štěstí. Štěstí ve smyslu uspokojení. Čili co to znamená, že tak jako ze všech stop bytostí, který kráčí po zemi, je stopa slona největší, tak ze všech prospěšných stavů ze všech prospěšných objektů vědomí, které prospívají bytostem, všechny jsou obsaženy ve čtyřech ušlechtilých pravdách. To je důležité pochopit. Proč? Protože čtyři ušlechtilé pravdy jsou objektem realizace. Ten, kdo realizoval cíl buddhismu, Což je konec mentálního utrpení, ten realizoval čtyři pravdy. V tom smyslu čtyři pravdy jsou ze všech objektů vědomí, ze všech objektů mysli, jsou ty objekty nejprospěšnější. Jestliže pochopíme čtyři pravdy, získáme vlastně tu největší prospěšnost. A co je největší prospěšnost? Konec mentálního utrpení. Čili veškeré dobro, které děláme, veškeré prospěšné činy, které děláme, se můžou vejít do velké stopy, velké prospěšnosti, která Přichází z realizace čtyř vznešených prav. Čtyři vznešené pravdy obzvláště v pojetí Mahajány, jsou je vlastně jedna vznešená pravda. Budha učí čtyři vznešené pravdy, ale učí vlastně jednu vznešenou pravdu. a vznešená pravda, čeho vznešená pravda Irvány. Buda a jeho žáci tež, jestliže Samyuta Nikája může velký Ganapati a Rahat Ganapati, tvrdí, já z úst vznešeného Budhy jsem slyšel sám tato slova, kdo pozná jednu pravdu, to pozná pravdu utrpení, pozná všechny pravdy poznáním jedné pravdy důkladným poznáním jedné pravdy vlastně poznáme všechny čtyři pravdy. Teď v komentáři se vypráví, dle učení, aby darmi pravda utrpení může být prospěšná kusela. Kdy bude prospěšná? Jestliže povede k po údrosti? Hm? jestliže povede k ochabení chtíče, jestliže povede k ochabení zloby, jestliže povede k ochabení nevědomosti. To je prospěšná pravda utrpení. Co je neprospěšná pravda utrpení? Jestliže trpíme a kvůli tomu máme zlobu, hněv, nenávist, to je neprospěšná pravda utrpení. A co je neutrální pravda utrpení? Jestliže topíme a vlastně nevíme proč, ale přitom nemáme ani hněv, ani chtíč. Prostě trpíme bez poznání. Důvodu utrpení. Teď pravda důvodu utrpení je vždy neprospěšná, protože tato pravda není nic jiného než chtíč, jak se dozvíme. Teď pravda konce utrpení je dle učení Abidami právě neutrální. proč neutrální protože to, co je prospěšné přináší dobrý výsledek a je vázano na kauzalitu ale pravda konce utrpení pravda nirvány transcenduje právě kauzalitu přesto, že transcenduje kauzalitu je vlastně souhrn všeho co je prospěšné a to je třeba pochopit Ať to není snadné pochopit. A pravda cesty je vždy prospěšná. Ale teď čtyři pravdy, proč jsou prospěšné? Protože pochopení čtyř pravd, učení morality, učení samády a učení moudrosti, dozraje. Bez pochopení čtyř prav, učení morality, učení samády a učení moudrosti nemůže dozrát. V tomto smyslu veškeré prospěšné stavy mohou být obsaženy ve čtyřech ušlechtilých pravdách. Proto Kutaga Masuta říká: Kdo nevidí,. Čtyři vznešené pravdy, já tvrdím, ten nemůže udělat konec utrpení. Co znamená vidět? Vidět znamená bezprostředně poznat. Bezprostředně poznat, podle čeho, podle vlastních vlastností. A teď přichází vlastně rozbor. Tak rozbor strasti. Hm? V jakých čtyřech? Ušlechtilé pravdě, strasti. Hm? Strasti překládá ducha. Strast je dobrý překlad, ale je třeba si uvědomit, že strast zde znamená co? Zde znamená strast stavu přechodnosti. To je opravdová strast. A aby... Jsme poznali přechodnost jako strast, co potřebujeme. Topět, ale prospěšně topět. <laughs> Naučit se prospěšně topět není lehká věc. Čili eh, duka doslova znamená du, znamená špatný, k znamená nebe. To je stav bytí. Pod špatným nebem. A co je špatné nebe? Špatné nebe je ten stav, kde věci vznikají a zanikají. Kdo takto vidí, vidí pravdu strasti. Kdo takto nevidí, pravdu strasti neuvidí. Proč ušlechtilá pravda strasti? Protože jedině ušlechtilí ji mohou vidět tak, jak je. Ten, kdo není ušlechtilý, ji tak neuvidí. Proto ušlechtilá pravda strasti. Všichni trpíme, všichni máme strasti, ale jen ti z nás, kteří bezprostředně poznali druhou stranu strasti, mají ušlechtilou pravdu strasti. To je třeba si uvědomit. Ušlechtilý je ten, který bezprostředně poznal právě druhou stranu utrpení, druhou stranu strasti. A co je druhá strana strasti? To je stav nebe, kde věci nevznikají a nezanikají. Hm? A to je opravdová suka su znamená hezký. Tedy v ušlechtilé pravdě strasti, v ušlechtilé pravdě vzniku strasti, v ušlechtilé pravdě zániku strasti a v ušlechtilé pravdě cesty vedoucí k zániku strasti. To jsou čtyři vznešené pravdy. Dukha, samudaja, Samudaja znamená vyvstání a udaja je vystání. Samudaja je vystání dohromady. Proč dohromady? Hlavní vystání je chtíč, ale chtíč nikdy nepřichází sám. Chtíč má vždy dobré kamarády. Nevědomost, špatné názory, hm? nesprávné názory pícha a tak dále. Proto vlastně v úzkém pojetí ušlechtilá pravda vzniku strasti je chtíč, ale v širokém pojetí ušlechtilá pravda strasti jsou všechny zašpiněné stavy vědomí, všechny zakalené stavy vědomí. Všechny zakalené stavy vědomí mají svůj kořen právě v chtíči, v zlobě a v nevědomosti. V ušlechtilé pravdě zániku strasti niroda, což není nic jiného než Nirvána Nirvana doslova se dá přeložit jako stav bez strasti, bez v Němčině Ván, což je, je vlastně bezbláznění. <tějí> Čili stav chtíče, stav poblouznění, stav zloby je stav bláznění. A stav bezbláznění je pak nirvána. Právě proto jsme vysvětlili prospěšné stavy jako stavy zdravé. Zdravé stavy jsou právě prosté, chtíče, zloby a poblouznění. Tyto stavy pak mají jako ovoce, jako důsledek, štěstí. A ušlechtilé pravdě cesty vedoucí k zániku strasti. Hm? To asi bude vysvětleno později. To je osmičlená cesta. Hm? Správný názor, správné myšlení a tak dále nebo správný úmysl. Tak tedy komentár říká, že putra tady ukazuje svoje mistrovství, že stejně tak jako ten, kdo plete košíky, jak říkáme tomu, kdo plete košíky, to mi dal jako dárek košík na huby, tak bys měl vědět. <laughs> Saliputra putra jako správní košíká v Indii, ne tady u nás. Co udělá? Porazí bambus a rozseká ho na čtyři části. Pak ty čtyři části tvoří kostru košíku. A pak rozsekává dál a plete to kolem ty kostry. Podobným způsobem tady Dovedný Saryputra vysvětluje čtyři vznešené pravdy, pak pravdu utrpení na základě čtyř elementů, zase na čtyři části. Co je, prátelé, ušlechtilá pravda strasti? Zrození, stárnutí, smrt, trápení, naříkání, bolest, žal a zoufalství, možná bych to přiložil trochu jinak, ale to nevadí. Je strast nedosažení svého prání. Je strast zkrátka, a to je opravdová strast, všechno ostatní, předešlých devět strastí, je vlastně je strast z hlediska pravdy konvenční, kterou vidíme všichni když jsme odloučení od osoby, která je nám drahá, co pocitujeme? Strast. Když si něco přejeme, co pocitujeme? Strast. Když se narodíme, první, co uděláme, začne lhvát. <laughs> když stárneme, pokud jsme nezmoudryli, samá strast. Když umíráme, Samá strast, hm? to všechno jsou ale konvenční strasti, které patří stejně tak těm, kteří jsou vznešeni i těm, kteří jsou nevznešení. Těm, kteří jsou vznešení, ovšem patří málo. A těm, kteří jsou úplně vznešeni, ty, tyto strasti nemají. Ale Strast z hlediska vyšší pravdy je právě pět skupin ulpívání. Ty předešlé pravdy vlastně nás vedou k ty, té hlavní pravdě a to je pravda, že naše veškerá strast je založená na našem ulpívání. ulpívání na čem, ulpívání na existenci a na základech existence. A dle budistického učení základy existence je co? Je karma. A doprovázená čím? Kléša. Což jsou zakalené stavy vědomí a pocitu Kliš znamená to, co nás otravuje, co nás Zakaluje. A to, co nás otravuje, právě to jsou zakalené stavy pocitu a vědomí. Když se jich zbavíme, co bude? Nebude žádná strast. A z tohoto ulpívání, jelikož ulpíváme, máme pět agregátů existence ulpívání. Když neulpíváme, Máme pět agregátů osvobození. Arahat i Buddha mají pět agregátů osvobození. Osvobození cestou morality, osvobození cestou samády, osvobození cestou moudrosti, osvobození jako takové a poznání osvobození. To je pět agregátů neulpívání. Čili neulpívání je synonym osvobození. A z ulpívání pochází co? Z ulpívání pochází právě zakalení hrubost. A jak se toto zakalení, jak se tato hrubost projevuje? Tím, že lpíme na obrazech objektu. Na čem lpíme? Jsou vlastně obrazy objektů, nejsou objekty samý. My nelpíme na faktu tvrdosti. která je takovost. My lpíme na pocitu příjemném pocitu, který nám dává tvrdost, měkost a tak dále. A z toho právě pochází hrubost. Zakalení. Čili kdekoliv je zakalení, kdekoliv je hrubost, vždy bude lpění na obrazech objektu, A aby jsme poznali, co za těmito obrazy objektu stojí, právě na to je tato rozprava. A co je, přátelé, pět skupin ulpívání? Zase tato Sutra má hodně abhidarmickou konotaci. V abhidarmě jako latinu, skloňování, všecko tam stojí. Podobně v abhidarmě stále, stále se opakují stejné věci, až si jich člověk začíná být vědom. A co je, přátelé pět skupin ulpívání? Jsou to hmota, Čili růpám. Hmota možná není ten nejlepší překlad. Proč? Třeba, když se tady dívám na Julii přede mnou, zavru oči a tu Julii, kterou vidím se zavřenýma očima, obraz Julii je tež hmotnost. Ale v naší představě, v západní eh, filozofii, to hmotnost není. Ale z hlediska buddhismu je to hmotnost. Proč je to hmotnost? Protože ten obraz, který vidím, když umím meditaci na čtyři elementy, můžu si ho rozložit na kalápy. A rozpadne se. Čili rupa doslova znamená rupaty, růpaty, i ty rupam, znamená rupana, znamená to, co se stále rozbíjí. Rozbíjí ve smyslu mění. A jak se to rozbíjí, jak se to mění? Máme hlad? Máme nebo nemáme? Máme žízeň? Něco nás tlačí? Něco nás svrbí? Hm? Tak se rozbíjíme před vlastním vědomím. Hm? Stále. Chvilku nám vyhovuje tvrdost, chvilku nám vyhovuje měkost, chvilku nám vyhovuje... Teplo chvilku nám vyhovuje, zima. To všechno je proces přeměn, rozbíjení. A proč toto rozbíjení je právě nejjasněji manifestováno? Protože toto rozbíjení má místo, a prostor. Prostor spojený s časem. Zatímco to, co je mentální, v tom žádné místo nenajdeme. Právě proto to, co má místo, toho proces rozbíjení je nejjasnější. To, co nemá místo, toho proces rozbíjení tak jasný není. Právě proto nejvíce píme na našem vědomí jako já, protože jeho rozbíjení je nejtěžší poznat. A proto, protože vědomí žádné místo nemá. A to je velké tajemství vědomí. tedy hmota, pociťování. My nemáme lepší překlad než pociťování, ale vedana, vlastně odvozená v sanskritu od stejného koryne, jako znát něco. Vid, vidia, věda. Pocitování to je celá věda, protože tuto vědu neznáme, trpíme. Pocitování není nic jiného v buddhistickém pochopení než příjem objektu jako něco příjemné, nepříjemné nebo ani příjemné, ani nepříjemné. To je pocitování. Čili jedná se o recepci, příjem objektu. Včera jsme mluvili o kole existence, které se točí a točí. Právě za pneumatikou, která se točí nejasněji, přichází pocit. Protože pocit je vázán právě na tělo. Ačkoliv pocit patří vědomí, ze všech faktorů vědomí je nejvíce vázan na tělo. Čili pocit je vlastně most mezi to, co tady nazývá tělesnost a mezi netělesností. Vnímání saňá. Hm? vnímání to znamená, že si uděláme znamínko, předmětu a podle toho předmět vnímáme. To znamená saňá. Hm? Tohle je tak, tohle je. Jelikož jsme si udělali znamínko, pak příště si to pamatujeme a vidíme to v tom smyslu. Tak jako truhlář, tady náš prítel Scott, první si udělá znamínko a pak začne rezat. Stejně tak vědomí si udělá první znamínko pomocí vnímání a pak rozlišuje. Pak formace sankára, vlastně Pocitování a vnímání jsou též formace, ale jelikož díky jejich důležitosti stávají se též agregáty. Proto se jim říká Čita Sankara, to znamená formace vědomí. Podle této formace vědomí, danou pocitem a vnímáním, pak do hry vejde vůle a faktory spojené s vůli, jako pozornost, prání, rozhodnutí a tak dále. A nakonec vědomí, vynána. Vynána je to, co rozlišuje. A rozlišuje na základě čeho? Právě na základě toho, co předchází. Čili vědomí v jedné sutře vědomí srovnávano s semenem. Čtyři předešlé agregáty, to znamená agregát tělesnosti, agregát pocitování, agregát vnímání a agregát formace, je jako element země. Proč? Protože na nich stejně tak, jako ostatní elementy stojí na zemi, tak vědomí stojí na těchto předešlých agregátech. A element vody, jaké jsou vlastnosti vody? Koheze a tok A zde hlavně mluvíme o kohezi. Element vody není nic jiného než chtíč. To je to, co drží pohromadě a nechává růst.